«Я вісь, пустя та жизні стоїть!» вперто перекрикував я псів, а на ганку з'являвся дід Євраз у старій ще часів першої імперіалістичної гімнастерці, у синові галіфе і в червоних бахилах на босу ногу. Поки він підозріливо зіркав у мій бік з-під жовтої долоні, я уклонявся псові та кабану, скидав з плечей брезент,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 Карпетки гет зітерлися на п'ятках, висіли, мов жабо. Я знайшов у закапелку старі тітчині панчохи, зав'язав їх мотузками вище колін і почувався вбраним незгірш свого однокласника, живжикуватого синка, завідуючого ерійською овочевою базою. На жаль, актова зала була порожня, і лише в перших рядах над лискучими спинками відкидних стільців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 Буцім пару з вітром рвалася з під і була б попливла в піднебесся, якби я, самозречено, надриваючи горло, нарешті не прорік останні слова монологу Явісь, явісь, явісь, пусть ета жизні стоїть. Та, ледве тамуючи щасливі сльози, кинувся з лаштунки. Там, у сутінковому кутку, заплакав до глибини душі, зворушений мистецтвом власної декламації, потайке ждучи, що на сцені зараз загупають нетерпеливі, схвильовані кроки знаменитого сивоголового актора, який, звичайно, кинеться за лаштунки, аби обійняти і провістити мені славу на театральній ниві. Але ніхто не розшукував мене, і навіть ніхто... Не аплодував. А на сцені вже святотатно баляндрасив після мого сповненого високих драматичних почуттів монологу «Шкільний блазень». І блазня відібрали на міську олімпіаду. А мене – ні. Боляче вражений такою несправедливістю, я почвела вслідом зашанованим гостем, головою відбіркової комісії, до піонерської кімнати. Уздрівши на порозі мене, перебендя звів трохи недостелі сиві косматі брови, вхопився за них обіруч, руч, підтягся як на турникові і лагідно усміхнувся до мене згори. Так і думав, що ви прийдете. З чого це ви думали? Непризно, ображено перепитав я. Перебендя стрибнув на долівку, м'яко приземлився, пружинячи м'язами ніг, і тернув долоня об долоню. Бо емоції сам таким був, знаю. Але не ловіть мене на слові, дорогий товаришу мій. Тим, ким я є, ви не будете. Ви можете стати Наполеоном, Бальзаком, Платоном, Чкаловим, Миклухом Аклаєм, Македонським, ну ким ще, окрім актора. І це сказав вам... Кузьма перебендя, бо ви граєте лише самого себе і чуєте на сцені лише себе. Ви для себе і актор, і глядач.